Atyám, kérünk Téged még egyszer, hogy nyis meg az igédet előttünk, és kérünk Téged, hogy segíts nekünk dicsőíteni Téged a szívünkkel, a lelkünkkel. Lord, we ask you again that you would open your Word before us and help us to worship you with our hearts, with our spirit. Kérünk Téged, hogy segíts nekünk teljes lelkünkből és elménkből imádni Téged teljes erőnkből. Help us to worship you with our strength and with our mind and everything we are. Kérünk téged, Atyám, hogy legyen kedves előtted, ez a délelőtt. A this morning to you. a Te fiat nevém, nem írem. Amen. Amen. Amen. Mert itt az efézusi levél vége felé közeledünk. So we're at the end of uh, nem tudom hogy emlékeztek-e még a legelejére, hogy miről szól ez a levél. I don't know if you remember what the, uh, the beginning of this letter what it's all about. Az eleje arról szólt, meg az egész levél. Ott beszéltük meg az elejét, hogy ez a gyülekezetről szól ez a levél. This letter is about the church arról szól, hogy Isten mit gondol gyülekezetnek? So about what God thinks to be a church? És uh, arról szól, hogy hogyan működik egy gyülekezet Isten elgondolása szerint? And how should it functions according to God's thinking? És nem csak egy helyi gyülekezetről van szó, hanem Krisztus egész testéről, minden keresztény testvérről. We're not only talking about a local church, but uh, the body of Christ in entirety, every believer within it. Ma délelőtt a szellemi fegyverzetről, vagy a szellemi hadviselésről szól. Ki hogyan szereti nevezni? This morning we'll be talking about spiritual warfare and spiritual armor. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ez csak egy része annak, amit Isten eltervezett, a gyülekezet számára. But we should never forget that this is just a part of the whole that God planned for the church. Isten azal kezdte az egész levél, hogy kik vagyunk Krisztusban. God the beginning the telling us who are in Christ. Hogy mennyi áldást adott nekünk Krisztusban Isten? The many blessings we are given in Christ hogy milyen hatalmas helyen állunk mi Isten előtt. The great position we have before God. És utána ezt lebontotta a gyakorlatra, hogy ez a gyakorlatban mit jelent egy keresztény ember életére vonatkozóan, de sokkal inkább mit jelent ez a, gyüle a gyülekezet életére vonatkozóan. And Úgyhogy ez, amit most fogunk tanulmányozni, ez a szellemi fegyverzet vagy szellemi hadviselés, ez csak kérréss azonban hogy mit jelent Krisztusban állunk és Krisztusban élünk. So what we're studying today about spiritual armor and warfare is just a part of us being and living in Christ. Uh, amikor először hallottad ezt a kifejezést, hogy szellemi fegyverzet, nem tudom, hogy elkeszelle gondolkodni, hogy vajon mit keres ez a keresztény életbe fegyver. I don't know if you ever remember the very first time when you we heard this term spiritual warfare, spiritual armor and wondering what does this this have to do With life. Először is fel kell ismernünk azt, hogy ez az Isten szent lelkével való teljes élet része, hogy valaki használja a szellemi fegyverzetet. First of all we need to realize that uh, one using spiritual uh, armor is part of of walking in a spirit-filled life. Csak úgy mint a hálaadás, Isten dicsőítésé. Just like thanksgiving and worshiping and praising God. Amikor olvastuk az 5. fejezet uh, 18-as versétől. This we read starting in, uh, verse 18 of chapter 5 ugyanúgy mint ahogy része az engedelmesség a Szentlélekkel való teljes életnek just like obedience is part of a spirit filled life engedelmesség mindenféle kapcsolatainkon keresztül obedience in every area of our lives in our relationships és ugyanígy a szellemi hadviselés is része a szellemi, uh, szent lélekkel teljes élet. Way, also part of life. Na, de mi is az a szellemi fegyverzet? What is then a spiritual armor? Nagyon egyszerű megfogalmazni, az a, Istennek az az örök igazsága, ami itt van a Bibliában, Since ez a szellemi fegyverzet. És amikor arról beszélünk, hogy vegyük föl Isten fegyvereit, meg a szellemi fegyverzetet, Köszönöm, az azt jelenti, hogy gyerünk és alkalmazzuk ezeket az örökké való igazságokat a mindennapi életünkben. So when we read about putting on the spiritual armor, it simply means to apply these eternal truths that we have before us. Persze részleteiben majd megnézzük, hogy mit is ért ez alatt Isten és ad nekünk különböző uh, iránymutatást ebben, de ez a lényege, hogy Isten igazságát tudjuk alkalmazni a mindennapi életünkben. And of course we'll see this in details how we should apply this, But basically, it means that you apply God's truth in your life. In verse 11, we read that put on the whole armor of God that you may be able to stand against the the wiles of the devil. A ez a szó, hogy ez egy szó. The whole armor it, it actually implies one; it's a one word. A, a görög azért fejezi ki egy szóval azt, az egész fegyverzetet, mert egy dologról van szó, Isten igazságáról. És ez beszél nekünk arról, hogy alkalmaznunk kell Isten teljes igazságát, abból nem vehetünk ki csak részeket, mert ha csak részeket veszünk ki, akkor elfogunk bukni az ellenségnek a rabaszkodásaiban. Egyébként arról, hogy mennyire család az ellenség meg megpróbál minket becsapni, a múlt héten hallottunk egy nagyon jó tanítást a Gibeoniták esetéből, a Józsui könyvéből, úgyhogy ha nem voltál itt, nagyon érdemes meghallgatni. And talking about the cunningness of the enemy, we heard last teaching last Sunday by the Give and their uh, uh, deceit so if you weren't here you, we encourage you to pick up the CD. Mi meg az ábukásainkat is hogyan lehet Isten szolgálatába és Isten dicsőségére fordítani. You to see how even your failures can be turned uh, for your own service as you worship God and to glorify him. De nagyon fontos megértenünk, hogy a mi hadakozásunk az nem test és vérálemben van, hanem szellemi hatalmasságok ellen. Our battle, our is not flesh and blood, but És uh, nem tudom, hogy uh, Szarvason, akik voltatok, biztos emlékeztek, hogy volt egy ilyen láthatatlan színház, amit Sundiék raktak össze. Those of you, that came to the church in Szarvash, remember the invisible theater that Szundi and his team put together. És uh, na nagyon nagy élmény volt, megtapasztalni azokat, az igen szakaszokat, így más érzékszerveinkkel is. Uh, ami ott előadtak. And it was great uh, to experience those uh, spiritual truth those bible verses uh, that we got to experience with, with all these senses that they helped us to. Én arra voltam kíváncsi hogy vajon engem hogy fognak majd megtartani akkor amikor vízen járok. And I was... A 100-valahány kilómal. Am, really Vagy amikor majd a hajó elkezd mozogni a viharban vajon hogy fognak engem nekem a legnagyobb élmény az az volt hogy tudtam hogy fognak rám vigyázni lehet hogy öten fognak tartani de biztos hogy fognak rám vigyázni miközben bevan van kötve a the és erről pontosan a szellemi harc jutott hogy Isten ezeket a szellemi hatalmasságokat, fejdelméségeket teljesen az irányítása alatt tartja, és bár én nem biztos, hogy látom, be van kötve a szemem, Ő teljesen ott van az összes angyal angyalseregével, hogy támogasson és átvigyen. That God is in control of all the spiritual powers of the enemy, and He's there with His angels and He's totally in control to take me over, even if I don't see them. Azt olvastuk itt a különböző ige hogy Isten volt az, aki teremtette ezeket a szellemi hatalmasságokat, fejedelemségeket. Ő a feje ezeknek a fejedelemségeknek. Ő az irányítója, az ura. We just read that God created these spiritual powers. He's their head, he's their Lord. Ő az, aki azt mondja, hogy egy nap véget vet nekik véglegesen. He will one day put an end to them. Ő az, aki legyőzte, lefegyverezte ezeket a szellemi hatalmasságokat ott a kereszten. The one who and these, uh, the cross. És most is abszolút irányítás alatt tartja őket olyan értelemben, hogy, hogy határt szab nekik, például soha nem választhatnak el minket az Isten irántunk érzett szeretetétől. És nem limit értelemben and they, they can definitely never separate us from the love of god isten mindent megtett annak érdekében hogy meg tudjunk állni a csatában so in this sense god has already done everything needed so that we can stand in this battle és közel sem arról van szó hogy jézus van az egyik oldalon a másik oldalon meg a sátán meg a démoni világ really on and and mert a sátán és a démonai is teljesen jelenséen Jézus uralma alatt vannak. és És emiatt tudjuk azt, hogy mivel még most véglegesen nem vetett véget Jézus a hatalmuknak, meg működésüknek, ezért biztos van valami célja velük az életünkben. Például az, hogy megtanít minket megállni. For example, he wants to teach us to stand. Megtanít minket jobban bízni ő benne, jobban megismerni Isten. He wants to teach us to trust in him more and know him more. Az ő jellemét, az ő szívét, az ő His character, his heart, his power. And this is the purpose of the spiritual armor, God's truth, and us applying them, namely that we learn to stand in our everyday battles. So as we pick up in verse 14, Ajatok hát elő körülövezve derekaitokat igazlákséggal és felöltözvén az igazságnak melvasában. Stand therefore having your loins about with truth and having on the breastplate of righteousness. A cél tehát az, hogy megálljunk. The ultimate purpose therefore is to stand. Megálljunk minden helyzetben, amikor az ellenség ellenünk támad. To stand in every situation the enemy comes against. És uh, itt Pál úgy kezdi el leírni a lelki fegyverzetet, mint ahogyan egy római katona felöltötte akkoriban az ő fegyverzetét. To armor as a Beszéltünk arról, hogy nagyon fontos a szellemi harcban az, hogy először is a katonának erősnek kell lenni. Last two weeks ago we talked about how a soldier has to be trained and, and strong within himself. hogyha nincs ereje, akkor hiába van fegyverzete, nem tudja használni, nem bírja használni. Ezért if he's he's got no strength, although he's got all the armor, he cannot uh, use them and put them on. az első lépés az az, hogy az Úr hatalmas erejében legyünk erősek, hogy az Ő erejéből merítsünk, Őrá támaszkodjunk. That's why the first step was that we ourselves be strong in the Lord and draw from his power and rely upon him. Egy bizalom, ez egy egyszerű bizalom kérdés, hogy bízok-e az Úrban, merek-e az ő erejére támaszkodni, vagy sem. Nagyon fontos, hogy utána pedig a, a katonáknak, mielőtt felöltötték volna a harci öltözetet, az alsó ruhájukat össze kellett kötni. a clothing a hogy az övvel összehúzták a ruhájukat so there was this belt that would tighten their garments össze rajtuk lévő alsó öltözetet és um, engedte hogy a lábukkal szabadon tudjanak mozogni they would pull together their garments and, and, and enable them to to use their feet and walk amikor az emberek leültek, as would sit down, akkor az övüket kigombolták, they, they would, uh, uh, untie their belt, hogy nyugodtan tudjanak ülni, pihenni, they would be comfortable as they sit and relax. és akkor enni is tudtak jobban. They can even eat. De amikor elindultak és menni készültek, és főleg csatába harcolni készültek, akkor muszáj voltak az alsó ruházatot összeszorítani, hogy ne akadályozza a lábukat az előrehaladásba. Uh, Ezért amikor az ige azt mondja, hogy, hogy az igazságnak az övével kössük meg a derekunkat, az azt jelenti, hogy legyünk készek. So when the scriptures tell us to have the belt of truth uh, girds around us, it means a readiness. That we don't just sit idle in the chair, but be ready to move on. Az maga az, az jelent, Isten ismerni, the belt has to do with knowing the truth of God. És, uh, ezt, és bízni is bennem. In Itt a görögben szó szerint azt olvashatjuk, hogy ez az öv az igazságnak az öve, Isten igazságának az öve. This means the very and truth of God. Ez az, ami felkészít bennünket, előkészít bennünket arra, hogy előre tudjunk haladni egyáltalán a mindennapi keresztény életünkben. This az, hogyha valaki felköti az övet, azt jelenti, hogy erősen tud bízni Isten igazságaiban. a strong uh, The következőnek a római katonák a Melvast vették föl next ami védte a, a szívet, a gyomrot meg a májat, ezeket az életfontosságú szerveket next thing a roman soldier would put on is the breastplate which would, would basically protect their heart and and, and, and stomach and liver Enélkül egy katona sem ment ki a harcmezőre. No soldier would go out to the battlefield without the breastplate. Lett volna kimenni, uh, nélkül, hiszen pont a legfontosabb szervei tette volna sebezhetővé. És ezeket a szerveket uh, a régebben úgy gondolták, hogy ezekben a szervekben lakoznak az érzelmek and uh, all these uh, organs in interior organs are the, the ones that they thought that the, the feelings reside in és um, azon, hogy itt Isten azt mondja hogy vegyük föl ezt a melvasat, azt is jelenti, hogy vegyétek föl az igazságosságot ami megvédi az érzelmeiteket so when we're, uh, when we're told about the breastplate we're told to put on the righteousness that will protect your uh, emotions Hát az ellenséget, uh, ellenségnek nem lehet ellenállni emberi logikával, hagyományokkal. Csak is Isten igazságával. But only with the truth of God. Ugyanígy az érzelmeidet sem tudod uh, úgy kordában tartani, és nem tudod uh, úgy irányítani, hogyha nem isten igazsága szerint védezedd azt. The way you cannot uh, um, protect your own emotions unless you do this through the truth of God. És erre egyetlen egy védelem, az a megigazultság, az igazságosság. And righteousness is the only, uh, defense against that. Mikor én legelőször olvastam ezt az igazságot, uh, keresztényként, emlékszem, hogy így belekavarottam, hogy most mi az, hogy igaz lelkűség, meg igazság szeretet, meg uh, igazságosság, meg megigazultság teljes homály volt. a I remember the first time I read these uh, words about uh, about the truth and, and, and, and truthfulness and love of truth and righteousness, being right with God. Uh, Hogy már is elővettem a, a, a görög. Uh, Elvézősí levelet és megnéztem, hogy az igazság ővel, meg a megigazultságnak a mellvassa so van Go Egyedül a megigazultságod, az Istentől kapott igazságod, az ami meg tudja védeni az életfontosságú fontosságú részeit. Your being right with God is the only defense. That will your, uh, your vital És ez az igazságosság, ez a megigazultság, ez kapott igazságosságot jelent, olyan igazságosságot, amit Isten neked tulajdonít. Amit nem kiérdemelsz, hanem Isten egyszerűen azt mondja, hogy ezt neked tulajdonítom. Legszebben ezt pár mondja el a Filippi 3:9-ben, amikor mondja, hogy nincsen igazságom saját erőmből, saját magamból, de van igazságom a Krisztusban. I don't have my own righteousness through the law, but I have righteousness in, through Christ Jesus és ezt az igazságot, ezt a melvasat Isten nekem hitáltal adja. God gives this uh, righteousness, this breastplate through faith. Hitáltal vehetem föl ezt a melvasat, ezt az igazságosságot, megigazultságot, ami megvédi. I can put on the, this righteousness, this being right with God, that is a defense. És hogyha belegondoltok, az érzelmi viharainkba semmi más nem védhet meg bennünket, csak is ez. Nem tudom, ismeritek-e a kárhoztatást? A kárhoztatás arról szól, hogy jön az ellenség, és arról próbál meggyőzni téged, hogy Isten nincs veled többet. Nem teszel eleget. Nem vagy elég. Jó. Not good És Isten már nem is szeret tulajdonképpen. Na most ez ellen hogyan tudsz védekezni? Csak úgy, hogyha tudod, hogy nekem van igazságom. Nem azért, mert ügyes vagyok, mert eleget teszek Istennek, hanem azért, mert Isten hitáltal Jézus igazságát adja nekem és hogyha erről nem vagy meggyőződve, akkor a kárhoztatások, ezek az érzések uralnak és határozzák meg a mindennapi cselekedeteidet, you, uh, ha Viszont ha tudod, hogy van elvasod, van megigazultságot Krisztustól, akkor ezek a kárhoztatások nem tudják meghatározni, befolyásolni az életedet olyan mértékben. But if you know that you De nem kell hogy igaz vagy az Istenben, akkor ezek a kárhoztatások nem tudják meghatározni az életedet olyan Nem kell elhinned az ellenségedet, és higgye meg a hazugságaid. Ha nem tudhatod azt, hogy igazságod van Istentől. You can know that you have God. És ennek alkalmazása az az, hogy amikor jön a kárhoztatás, azt mondom, hogy tudom, hogy nem vagyok elég jó, tudom, hogy nem teszek eleget Istennél, de nekem az igazságom Krisztusból van. És ezt onnan tudom, hogy Isten mondja, és And nem érdekelnek ezek a hazugságok. So when the condemnations come, you can uh, admit, yes, I know that I'm not good enough, I know that I don't do enough, but my righteousness comes from God, he credits, he accounts it to me in Christ mert csétek nem elég csak tudni, hogy van egy melvasan, azt fel is kell venni, azt alkalmazni is kell. It's not enough to know that you've got a breastplate, you've got to apply it, that is you need to put it on. Ha hanggetett, hogy az ellenség kárhoztasson, akkor nem veszed fel a melvasadot. When you give in to the condemnations of the enemy, you're simply not putting on that that breastplate. Uh, honnan tudhatod biztosan? Hát erről a Filippi 3:9-ből. How az you know sure 3:9 1:6-ban is olvastuk azt hogy Isten elfogadott minket megajándékozott minket a ma szerelmesben Krisztusban. Isten elfogadott így ahogy vagyok. God accepted me as I am. Ő mondja. He says that? Nem én mondom, nem a másik mondja, nem ez a többség véleménye, hanem Istennek a véleménye. The of the majority, but God says it. és, és hogy az érzéseim mást is mondanak, nem érdekel mert az örökké való Isten mondta ezt. my emotions tell me something I, I don't care, because the eternal God said the truth. vagy a kettőkorintus 521. hogy Krisztus bűn lett miértünk azért hogy mi az ő igazsága legyünk ő bennem. Azért lehet became lett Krisztus hogy én az ő igazsága lehessek. Krisztus hogy én az ő igazsága Teljesen mindegy, hogy mit mondanak az érzéseim, mit mondanak mások. Regardless of what my emotions or others say, ezt alkalmazni fogom, és azt fogom mondani, hogy tudom, hogy Krisztus igazságát nekem adta. Ezért lett bűnni. Ezért halt meg a, this, saying, me me a keresztény élethez fel kell venni ezt a melvasat, so a megigazultságvel vasel. Aztán harmadikként mondja, hogy felsorúzva lábaitokat, a békesség evangéliumának készségével. Mit jelent ez, hogy a békesség evangéliumának készségévél? What does this mean the preparation of the gospel of grace? Hát egyszerűen azt jelenti, hogy van Isten evangéliuma. There's the God, the Ami Isten békéjének az evangéliuma. That's the, the gospel of God's peace. A jó hír az az, hogy én nem voltam békében Istennel, mert ellene lázadtam ellene mentem. The good news is that once I wasn't at peace with God because I was against Krisztus által békét kötött én velem Isten, tehát köztem meg Isten között, mindentől kezdve békesség van. But through Christ God made peace uh, <coughs> with with me. <coughs> És ez a készség azt jelenti, szó szerint azt jelenti, hogy megalapozottság. So e means to be established. Meg vagy -e alapozódva ebben az igazságban, hogy Isten veled békét kötött Krisztuson keresztül. Mert established ebben nem vagy megalapozva, akkor könnyen veszíthetsz a harcokban, a mindennapi if you're not, harcokban. If you're not established in this, you can easily lose in your everyday battles. És hogyha nem ebben állsz, ebben az igaz ha nem alkalmazod ezt az igazságot akkor is veszíthetsz Isten békét kötött velem. God reconciled me to himself. Nem kell most már ezért dolgoznom, hogy még jobb békesség legyen köztem és Istennel. Ebben a jó hírben lehetek megalapozódva, But I can be established in this good news. most már béke van köztem és isten És így meg tudok állni az ellenségnek a mindenféle ravasságával szemben. And thus I The of the enemy. Ez a megalapozottság azt is jelenti, hogy hajlandó vagyok ezt másoknak hirdetni is. This being also that I'm to this to Mert ha megalapozott vagyok abban, hogy Isten velem békét kötött, akkor azt is értem, hogy én a megbékéltetésnek vagyok a nagykövetel. Because uh, Egyszer pont erről az igeversről hallottunk Bibliaórát, és az egyik missionárius barátomnak felragyogott a feje, hogy átiratja a egy kártyáját, és a neve alá azt fogja írni, hogy nagykövet. And as we were talking about this passage, one missionary friend of mine uh started to just smile and met big eyes and he says he's going to rewrite his business card and under his name he's going to write ambassador. How true because we are all ambassadors. So once you're an ambassador and people find out what is their next question? Milyen nagykövet? Who's ambassador? Mit Who do you mit represent? Oh, I'm the ambassador of reconciliation de hogyan lehetne a megbékéltetésnek a nagykövete, ha fogalmat sincs arról, hogy Isten vele tényleg békét kötött Krisztuson keresztül? God made peace with you through Christ? Ez a leg, egyik legfontosabb alap a keresztény életben. It's one of the most important foundations of a Christian life. A mindennapi csatákban, a mindennapi nehézségekben, amivel szembenézünk. In your everyday battles that you face. Nem véletlenül hozza a sarú képét, mert a római katonáknak a sarú egy nagyon fontos. Uh, uh, It's not by accident bolt. that Paul uses the, the illustration of the sandals, as the, the sandals were a very important part of the of the clothing of a, a Roman soldier. Most már bemész egy cipőboltba, azt se tudod, hogy ennyiféle cipő létezik egy általán. Now you go into a shoe store and you're amazed at the different kinds that you didn't even know that existed. És ugye csak egy nem talátsz semmit, ami jó rendben. And you come out and you think I didn't find anything that's good for me. Akkoriban a cipő nem volt ilyen menő. A sarút kezdték el használni, They started to use sandals. és a római katonáknak olyan sarújuk volt, amiből szögek álltak ki a talpán. The, the uh, nyilván most nem lenne célszerű itt a betonozott járdákon, de akkoriban ugye csak göröngyös földuttak voltak. Különösen akkor, hogyha rohantál egy másik sereg, után, vagy próbáltál területeket bemenni, ott nem voltak római utak. Éppen ezért nagyon uh, nagy biztonságot adott a katonáknak az, hogy ezek a szögek a földben megkapaszkodtak és meg tudtak állni a csatában. Nem volt könnyeket eldönteni. So with these spiked tendons they could have a firm grasp on the soil and it wasn't it wasn't easy to to to to push them aside. Sőt Nagy Sándor seregei és még Julius Cízarnak a seregei is azért voltak annyira sikeresek hadilag, mert borzasztóan uh, nagy mennyiségű utat ké voltak képesek a katonák rövid idő alatt megtenni. Nagyon gyorsan haladtak pont a Saruikmiak. So that's why both Alexander the Great's and Julius uh, were so very short time. Ez nagyon jól, nagyon jól elmondja azt, hogy a békesség evangéliuma, illetve az abban való megalapozottság mit jelent egy keresztény számára. Először is azt, hogy ha meg vagyok alapozódva az Istennel, Isten velem kötött békességében. Békében, akkor meg tudok állni stabilan a mindennapok nehézségében. Which on one hand shows me that if I'm established in the Gospel of Peace, I myself have a firm grasp and I can stand in the everyday difficulties. Másrészt pedig tudok előre haladni. Secondly, I'm able to go for, go e ezt a jó hírt el tudom vinni másoknak. előrefele tudok menni. I can take gyorsan tudok előrehaladni. go on fast. Ha belegondoltok, milyen nagy szükség van erre a mindennapokban, napokban. When think mindenfélét dobál a fejedre. When the enemy throws different things at you. És egy rövid időn belül halálosan frustrált leszel. And you, come, you become so deadly frustrated in a short time. És, és görcsöls mindenem. And you're just so uptight about everything. És olyankor olyan jó egy mély levegőt venni és tudni azt, hogy ja, de jó, te. De... Istennel békén van. And it's so good to, to stand for a moment and take a deep breath and know everything's okay. I've got peace with God. És miért is gottott valam béketes? Hogyan he, is gottott valam béketes? Why did he make peace with me? And how did he do that? Teljesen más fénybe kerül minden más körülött. Puts everything in us into different perspective. A következő fegyver, amit itt az igesoról, az a hitnek pajzsa. Next piece of the armor, we'll see. Mindezekhez fölvéve a hit pajzsát, amelyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Isten igazsága mindig körül kell övezze az életünket. The truth of God always has to gird about your life. Mindig ott kell, hogy legyen, hogy stabilan tudjunk állni és előre haladni. To give a stable standing and that we can proceed. A megigazultság mindig kell, hogy őrizze az érzéseinket, érzőményinket. Righteousness, being right with God, always has to protect our emotions. És mindig stabilan kell tudjunk állni az Istennek kötöttben. And we always have to be stable and stand firm in our peace with God. Ezek mind Isten igazságai, ami hitátlal, miénk tehát amit elfogadunk bizalom által. De vannak olyan Plus bizalmat, plus hitet követelő helyzetek egy keresztény ember életébe, amikor muszáj még egy hit is felvenni. But then there are situations in your life when it, when it takes an extra measure of faith when you have to um, be defended against things. ilyen nagy hullámokba jön a depresszió. For example, when depression comes at you in huge waves. vagy nagy hullámokba jön az elbátor discouragement. Azok a bizonyos érzések, hogy nem vagyok jó, semmire senki nem szeret. You know, nem vagyok semmi, nem sikerül. I'm a miserable person and, not, and every, I feel in everything. Vagy amikor ilyen egészen pici dolgokat felfúj az ellenség valami hatalmas dologgá. Or when the enemy blows small things into huge things. Oh, the, they didn't greet me, so that must mean that vagy bármi Ilyen vagy például uh, érzed, hogy a lélek arra indít, hogy beszélj Krisztusról annak az embernek, aki melletted van? Or, at other times you feel like the spirit is at your heart that you should talk to the other person. Ah, de egyből jönnek a gondolatok, ó, oh, úgyse hallgat meg, kinevett, The They're not Vagy amikor ilyen panik helyzetbe kerülsz, vagy úgy érzed, hogy segítségre van szükséged? You start panicking. You feel like you need help. ilyenkor fel kell venni a hit bajzsát. So at times like this, on top of it all, you need to To take on this shield of faith, Mert ez az ami a gonosznak minden tüzes nyilát megoldja. That the fiery darts of the enemy. Akkoriban az harcmodorok közül az egyik az volt, hogy tüzesni záport zúdítottak az ellenségre. In those days one nem régebben volt a szeren ottani emlékparkban, és láttam egy lovas bemutatót. And it wasn't that long ago that I és ott a lovas bemutatón, ilyen valódi lovakkal, ilyen régi módon vágtáztak, és mutatták be azt, hogy a magyarok hogyan nyilaztak. Would fight in their wars of years ago. És teljesen lenyűgözött az, hogy olyan erőteljes vágtából. Elég... Uh nagy távolságról, milyen pontosan lehet nyilla lőni, a really a ló. As they were going very fast, riding on the horse, and yet I was at, at how uh, they could still aim with the, with the um, bow and arrow. hogy történelemből tanultuk ezt, hogy a magyarok nyilaitól a meg minket uram. And I remembered how in history we studied that other people were afraid of the arrows of the Hungarians. És hát gondoltam és jó, hogy itt most 100 méterről 150 méterről pontosan célba tudnak találni, de azt mondták, hogy 800 méterről zúdították az 800 port az ellensegekbe. Hát el nem tudtam kézben 800 méterről, hogy lehet pontosan lőni. And during the show they would they would uh, shoot from 150 meters, but they also explained how uh, the, the Hungarian's way back would, would aim from 800 meters, and I was really puzzled how they could do that from that that longer distance. Na és hogy nem az volt a cél, hogy pontosan eltalálják az embereket. And and they explained that at that stage the the goal hanem ez a zápor annyira félelmetes volt, hogy ha nem is talált belőle minden nyíl teljesen megrémített az ellenséget és teljes pánikot és káoszt keltett az ellenségben. And although these arrows were shot out randomly the the whole uh, cloud as if you would say of these arrows would create a panic uh, in the enemy. És ugye meggyújtották még félámetesség volt. And if they would light like them then it would become even more a fire angrakap és süvít, és csak azt látható, hogy egy tűzfelhő jön felé. And you know when when they shoot them out and because of the oxygen they they would be a flame ever more and more and all you see is a cloud of fire coming at the enemy. És nagyon sokszor, amikor a az ellenség kivetta a pajzsot és odatartott, akkor ezek a nyilak belefúródtak a pajzsba és yesterday it was obvious that the landscape was and the enemy would put up the, their shield and these arrows would, would hit those targets and next thing they would see is their own shield is at fire és nagyon sokszor ilyenkor teljes pánikba estek a, a megtámadottak és eldobták a pájukat. So és akkor már jöttek a sokkal pontosabb, de halálos dárda dobások. And then uh, the spears would come that would actually, now at that time, aim specifically. Mennyire ugyanez a képe a szellemi harcnak. And just me, exactly the, the and Az ellenség remind me csinálja. The enemy does the very same thing. Mindenféle tüzes nyilat nekünk dobál. He shoots at us all kinds of fiery darts. Gondolatokat, féreértésekkel, beleképzeléseket, beleképzelésekkel, Just things that you assume, érzéseket. Feelings. Tudom, hogy tapasztaltad -e, de van amikor tényleg olyan, mint hogyha minden felől csak a tüzes nyilat. And I'm sure rád. you've experienced too when at times you felt like you Egyik pillanatban még minden rendben van. Aztán két perc alatt annyi hirt, annyi érzés, gondolatot zsúfol a fejedbe a világ, hogy úgy érzett, hogy lángolsz. And within two minutes, there's so many fiery darts and, and things and news and feelings coming at you that you just feel like az you're pont ez a célja, hogy káoszt és félelmet, exactly enemy, panic within És you. hogy eldobt a hit pajzsát. Hogy ne bízz hogy ne hidd azt, hogy ő szeret téged. They not believe that he loves you. Hogy ne azt, hogy ő a kezében tart. you Hogy ne hidd azt, hogy ő elég neked. not believe that he's enough for you. Hogy ő megment téged. Egyszerűen meg akarja ingatni az Isten jellemében és ígéreteiben vetett bizalmadat. He To, to, to be shaken in your trust or waver your trust towards god uh, and akkor eldobjuk a, az istenbe vetett bizalmunkat és totálisan sérülékenyen ott állunk. If, if, these fears and panics, we throw away our shields and we stand there totally vulnerable az ellenség nyilván ezt el akarja érni. De ha visszamegyünk a Ments meg a magyarok nyilatító minket időbe, akkor mondjuk egy fém is, ha ég, akkor azzal mi van? El tud égni a fém is so if you we go back to the context of the Hungarian uh, warfare if you've got a, a field a shield that, that's of metal then could, could, could a, a, an iron shield uh, burn the shield Csak itself would not burn old. but only maybe the arrows that were, were were sticking out of it and it might look frightening but it saw, the shield itself was és totally nem véletlenül mondja itt az ige azt, hogy a hit pajzsával a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Ilyenkor van a legnagyobb szükség arra, hogy de uram én bízok benned. This is the, the time when you need to say, Lord, I trust in you. Ilyenkor kell elővenned azt, hogy ki csoda is Isten? At this time Milyen you need to, refer to who God is and what His character is like. Hogyan viszonyult ehhez? How He relates to you? What are His promises towards you? Mert ez, ezt mind az igéből tudod. you can only know this from the Word. És ahogy elmondod, hogy uram én bízok ezembe, And as you say, Lord, I trust in these, ez a hitpaj, és megvédtéged a pániktól, az összezavarodottságtól, mindattól, amit az érni az Ez a hitpaj, és megvédtéged a pániktól, az összezavarodottságtól, mindattól, amit az ellenség el akart érni az életedben, és nem Egyébként uh, szerintetek a tüzet mivel lehet eloltani? By the way, how do you put out fire? Nem a, nem az elektromos tüzet, csak a sima tűz. We're not talking about fire generated by electric short circuit. Uh, vízzel lehet eloltani. It's with with water így van élő vízzel, és ahogy bízol Istenben, you God, ahogy bízol az ő jellemében, az and ő ígéretében, a, a, a vizet veszed elő, you're taking, you're pulling out the water, és vagy elégnek azok a nyilak egy idő után, vagy azonnal vízzel el le lehet a őket. And, and maybe uh, those darts, fire darts will, will be put out right away, or as you use water, mind you can't them. neked kell felismerni azt először is, hogy mi és pedig neked kell bízni Istenbe, és azt mondani hogy én akkor is hiszem hogy te szeretsz engem hiszem azt aki te vagy és hiszek az ígéreteidben. Egyébként ezek a pajzsok, amikről itt pár beszéljen. Nagy méretű pajzsok voltak, tehát egy, az egész ember elbírt mögötte bújni, nem csak ezek a kis kerek pajzsok, amivel viváskor, uh, védekeztek, hanem ezek a nagyméretű pajzsok. amivel dárdavíváskor védekeztek, hanem ezek a méretű pajzsok. És talán ez az egyik fegyvár, nem ahol érdemes megjegyeznünk azt, hogy régen a rómaiak ö, ezeket a hitpajzsokat össze is... Ö, tehát a pajzsukat össze is kapcsolták. a uh, great to remember a Úgyhogy egy egész um, csapatot úgy tudtak megvédeni, hogy körbeálltak és kívülről a uh, pajzsokat összekapcsolták, Össze so lehetett kapcsolni a could És igazi védelmet nyújtott az egész csapatnak. And, and brought a great defense to the entire uh, troop. And remember that the great context of this is, is not only uh, not first as, as you as a, as a believer live your life, but as a church corporately. És itt uh, arra hív minket Isten egyfajta módon, hogy kapcsoljuk össze a hitünk pajzsát. Például, amikor látjuk, hogy valaki uh, tüzes nyilzáporba van, és nem veszi észre, akkor érdemes segíteni neki, és oda tartani a mi hit pajzsunkat. It's, it's Amikor gyülekezetet éri az a nyilzápor, ez megint csak, ha közösen kifejezzük Istenbe vetett bizalmunkat, tud bennünket védeni and we can be defended at hangulat church when we're attacked as we together uh, confess and admit our trust in god. And and instead of, being mély lesz instead of confusion and panic and fear we can express a great trust in god corporately olvassuk, hogy az üdvösség sisakját is fölvegyétek Ezt is read take the helmet of salvation pack-ot venni. Something there again you put on. Akkoriban a sisak bőrből volt ilyen fém megerősítve és enélkü szenki nem ment a csatában, érthető módon mert hát a fejét védelmezte. In those days again this this helmet was made up of a, of a, of a leather and metal and, and no one would go out to the battlefield without this as it would defend protect their head mit jelent az, hogy fölvegyük a az üdvösség sisakját? So what does it mean to to put on the helmet of salvation? A Pétervi jelentés, hogy biztosnak kell legyünk az üdvösségünkben. It, it can also mean that we need to be sure of our salvation. fontos az, hogy üdvösségünk egyelem által van. Our salvation is by grace. Nem cselekedetek által. Not of works. És ez a hit által, amiénk Isten ajándéka az üdvösség, a it's, it's kegyelen. By faith. It's a gift of God. Erről olvastunk az 28 9 ben Jól olvashatsz a Titus 3.5-ben. De nagyon sok más helyen is olvasunk arról, hogy az üdvösséget kegyelemből kapjuk. Ahhoz, hogy megálljál a mindennapi keresztény élet kihívásaiban egyedül és gyülekezetként, In order for you to stand in the everyday um, challenges as a believer. Nagyon fontos az, hogy tud, hogy jövedelmed kedvelnővel van. It's very important that you know that your salvation is by grace. És ez az, amiért egyébként az ellenség oly sokszor megkérdezi It's the very thing that the enemy questions so many times. Az első kérdés az vátaba Isakot hangolja, hogy tesz-e eléget Istenért. His first question usually is Do you hogy olvasod for -e a bibliát? Do you read your Bible enough? Imádkozol -e eleget, do You pray enough. Jársz -e ima do you go to prayer meetings? Hány embernek mondtad el ma az evangéliumot? How many people did you witness to today? -e evangelizációkon részt venni? Do you take part in evangelism? Projects? csinálsz. What ministries do you do? Ez a bevezető kérdése. These are usually his introductory questions. Második fő kérdés pedig az, hogy van e neked egyáltalán üdvösséged? This, Mert hogy ezeket nem csinálod, akkor biztos nincs is Because if Na do sure you gondolj be, hogyha ennyire összezavartak a gondolataid, hogy tudsz megállni a minden Az How could you stand then in your Nagyon so el, az you fontos, hogy ezekre a kérdésekre tudda válasz. It's very important that you know the nem teszek eleget istenél I don't do enough for God. nem olvasok eleget, nem mások I, don't read enough, I don't pray Evangelizációban nem veszek részt szolgálatban két éve vettem részt de nem ezért van üdvösségem But that's nem hit van üdvösségem by grace through faith És Isten engem elfogadott, mert Krisztus elvégezte a kereszten azt, amit én képtelen lettem volna és most is Krisztus én bennem elvégzi azt, amire én képtelen vagyok. És igen, van üdvösségem, nem azért, mert nagyon ügyes keresztény vagyok, yes, safe, such a smart hanem egyszerűen azért, mert Isten szeret engem, és kegyelem által kaptam ezt az üdvösséget Krisztusban, Faith in De ez a sisak is szól, ehhez lapozzunk az 1. Tesalonika 58 But this also talks about something else, so in order to see that we need to turn to 5:8. Ott az 1. Tesalonika 5.8-ban beszél Pál Krisztus eljövetelének idejéről. És itt a 8. versben azt mondja hogy öltözzük föl a hitnek és szeretetnek Málvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységében. De but, but and and for, uh, for mondja, hogy ez a sisak nem csak az üdvösség sisakja, hanem az üdvösség reménységének a sisakja. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. For aki God... meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő For God has not us to wrath, but to Az üdvösség reménységét jelenti a sisak, de Helmamettózól min the Hope of salvation. hogy nekem reményem van, és a Bibliában, amikor ezt a szó tovasuk, hogy remény az biztos jövőt jelent. There is I have hope which in the Bible context means a, a sure future. Ez a remény nem olyan remény, hogy hát, remélem, hogy majd a mennybe kerülök. Uh, this is not wishful thinking that I hope I'll make it to heaven. Nem arról van szó, hogy vagy így lesz, vagy úgy lesz. Hát szeretném, hogy így legyen, de nem tudom, hogy így lesz. It's not an uncertainty about the outcome of the events. I have my preference, but I'm not sure what exactly will turn out to be. Hanem nekünk élő reménységünk van, aki Jézus Krisztus. But the biblical hope is, is a. a, a, a a Biblia úgy beszél a reménységről, mint egy személyről, Jézus Krisztusról. The Bible actually talks about the hope as a person that is Jesus Christ himself. Jézus Krisztus egészen biztos, bizonyos. Az én reménységem is egészen biztos és bizonyos. Thus my hope is very and sure. és az üdvösségemben van remény. And there is hope in my salvation. Nem csak abban vagyok biztos, hogy Isten már üdvösséget adott nekem, hanem be is végzi az üdvösségét én bennem. I'm not only certain that God has given me salvation, but I'm also certain that He'll accomplish that in my own life in its every stage. Az üdvösséget az ige úgy írja, hogy a megigazulás, a megszentelődés és a megdicsőülés is bele tartozik. Ez so az üdvösség egy folyamat. Salvation according to scriptures is depicted as a, as a process in a sense with a justification and a sanctification and being glorified. És most én éppen a megszentelődés folyamatában vagyok. Right Az ellenség mindig megkérdőjelezi, hogy megkérdőjelezi azt, hogy egyetem van e igazságom, megigazoltságom. Aztán, ha azt lerendezzük. And once you deal with that, van, azt mondja. akkor a következő, it as God it, hogy de hát milyen életet élsz? Then Az élet, amit élsz, ez, ez szent élet. Is this a is lerendezzük, hogy igen, ez egy szent élet. Once you that, yes, it is a, holy akkor jön a következő life. de biztos vagy benne, hogy a kerül, His tényleg. next question comes, are you sure that you'll make it to heaven? Igen, biztos vagyok benne, mert Isten mondja. Yes, I am because God says it. felvenni a sisakot. That's what it means to put on the helmet. ez a reménység biztos, biztosan tudom, hogy oda fogok kerülni. That this hope certain, sure Mert leírja Isten az igébe, a Római levélbe, hogy akiket megigazított, azokat megszentelt, akiket megszentelt, meg is üdvözítette. They that that he justified, he also sanctified, and he also glorified them. Nem el a he, he loses no one along the way. Jézus, hogy nekem, és majd Jesus Értem. went to to prepare a place for me, and he return for me. Az tudni, Again, it's about knowing and referring to the truth of God és alkalmazni azzal, hogy igen, én ezt elhiszem. Saying, yes, I believe. És van reménységem. And I have hope. Ez biztos győzelmet jelent. Which means sure victory. Tehát lehet, hogy a mai nap egy nagyon nehéz nap lesz, mert az ellenség egész nap tüzes nyilla fog lövöldözni. Lehet, I might have a hard day today with the fire darts of the enemy coming at me all day long. hogy holnap is az lesz. Maybe going to be the same. A következő tíz év az The next ten years will be like that. az örökké valóságban nyert ügyem van. But who cares when it comes to the eternity, my case is already secured. vége lesz. This will come to an end one day. Egy nagyon kedves hívő régóta hívő barátomat kérdeztem, hogy te mit szoktál kezdeni a depresszióddal? I Hogyha a, ő érzett, hogy depressziós vagy. I asked a, a christian friend of mine that has been a christian for a long time, what do you do about depression when you feel that coming over you? Hát elmondta, hogy hát előveszi Isten ígéreteit, igéit. He told me that he pulls out the truth, the promises of God. De azt mondja, a legfontosabb, ami neki szokott segíteni, ez a üdvösség sisakja, a, says, a remény. The the greatest help for him personally was this helmet of a son. The hope aspect of it. Hát hogy ma depressziós vagyok. I'm depressed today. De nem leszek mindig depressziós. But I won't always be. It will come to I pass. Rossz érzéseim vannak ma. I've got, I've got these terrible feelings, emotions today. Tudom, hogy nem igaza. I know they are not justified. Tudom, hogy megigazult vagyok. I know that I am just. Tudom, with God. Biztos helyem van Istenben. I know I have, I have a secure place with God. És ma depressziós, vagyok, holnap nem leszek az. And today I'm depressed, tomorrow I won't be. Probably. Hát a héten, depressziós vagy, jövő héten nem leszek I'm depressed this week, I won't be next vagy week. Az mondjuk, évben, nem I'm leszek. I'm depressed az. this year, uh, it'll come to pass next vagy year. is nem az. Come to worse, I, I, in heaven, I definitely won't be depressed. Van reménységem. So I've got hope. Mert Isten megmondta. És enélkül a sisak nélkül kimenni a mindennapi életbe elég veszélyes. És ha viszont valaki tudja ezt, akkor... Um, az ellenség nem tudja hosszú ideig elbátortalanítani. Mert igen, az elbátortalanodás érzése az egyik legerőteljesebb eszköz az ellenség kezében. Add enemy. fel give up You're jó semmire you're not good for nem megy ez neked, eddig sem, It's ez not working sem for you. It won't work. az az egészet csinálni? Why do this whole thing? Nézd meg ezt is, ez is azt mondta, az is azt mondta. Look, all these people told you this. Biztos, hogy igaz. Hát érzed is. I'm sure you, it's right because you even feel it. És az az ellenség persze And the enemy will come at you with a discouragement. De ha tudod a biztos But you're, if you're certain of the hope. Akkor tudod, hogy ennek egy nap vége lesz. You know És nem marad elbátor talánod. Nem tudsz örülni. Ah, győzelmedben. Következő: a léleknek a kardját is felvegyétek a Isten beszédén. Next, put on the sword of the Spirit, which is the Word of God. Erről is olyan sok mindent lehetne mondani. Again, you can say so many things. De ami nagyon fontos az az, hogy ami Isten beszéde. The very important part is the word of God. Kinek a szavai ezek? Whose words are these? Ezek Istennek a szavai. These are the words of God. Ez nagyon fontos, hogy ezzel tisztába legyen. It's very important that you know A lélek, kardja egyrészt olyan értelemben, hogy Isten szent lelke Isten emberein keresztül adta ezeket a beszédeket, mi nekünk. It's the sword of the Spirit, and the sense that God gave us his words, inspired by his spirit through people. A kettő péterben olvasjuk azt, hogy Isten prófétáit is lette a Szent lelk által, és ami de le lett írva, azt ugyan emberek írták, de pont az lett leírva, amit Isten le akart iratni. In second Peter we are told that God inspired, he moved his holy men through, through his spirit nem pálnak a véleménye, nem Jánosnak a véleménye. Nem Dávidnak a bélemény. hanem ezek az örökistennek, örök Istennek, a minden tudó, mindenható, mindenütt jelenlévő örök Istennek a szavai. But these are the words of the God, who's Na, most hát, ha ezzel problémád van. This, akkor nem nagyon tudsz megállni a mindennapokban. You és és uh, vesztésre fogsz állni. And you will lose és nagyon fontos tudnunk azt, hogy ezek Isten beszédei. You know És ha megnézed, akkor az ellenség mi az, amit leginkább támad szerintetek. Hát pontosan ezt a központi dolgot. Thing, hogy ez Isten beszédei. This is the word of God. Engem mindig elszomorít az, amikor teológiáról hallok embereket, mindenféle teológiáról hallok embereket, hogy Melyik az a új szövetségi könyv, amit nem uh, nem Pál írt, vagy nem Isteniért? I'm always saddened uh, to consider these theologians from all over the world uh, debating the the different uh, uh, letters or books in the Bible that are not inspired by God. könyvét nem Dániel írta? Is it Daniel that wrote the book of Daniel? Hanem Krisztus után írta valaki, amikor már látta, hogy a messiási próféciák kielégültek. But it was written after Christ, when someone already saw the fulfillment of the messianic prophecies and so forth. Ezeknek az embereknek egy bajuk van. These people have one problem. Nem hiszik el, hogy ez a kis a beszédei. They don't believe that these are the word of God. És ezen. Nagyon jó, ha túlteszed magad minél hamarabb, ez egy nagy köszpondi Mert most, ha nem hiszed, hogy ezek Isten szavai, akkor, akkor teljesen mindegy olvashatnád a naplót is, és abból is mm -hmm. uh, kihozhatnád a gondolataidat. Hiszem azt, hogy az Isten igé, mert Isten mondja. God, De akárhogy nézzük, akár milyen irányból, százalékban az ki, hogy ezek Isten beszédei. Már no, nem a károlyi fordítás, hanem az eredeti szöveg. No how you approach it, you, you conclude that these are the words of God. Not, not talking about the one particular translation, but the very inspired original text. Ezek Isten beszédei. These are Isten beszédei, akkor Isten ezeket használja az életünkben. És ilyen értelemben a lélek kardja. In this sense is the Holy spirit, the the spirit. a lélek kardja the sword of the spirit a, a, a, is a lélek kardja a lélek használja az életben in the, the it in Érdekes, hogy pont itt jártunk a lélek használja az életünkben, so the spirit uses them in our lives. és a lélek tudja csak használni a saját életemben is, és mások életében is Az a kifejezés, amit itt használ, az ige, hogy Isten igéje vagy uh, Isten beszéde, ez a szó a réma szó. A réma szó az. Uh, nem az a szó, amit általában használ Isten igéjére az ige, az a logosz szó. Ez a réma szó. a jó helyen alkalmazott logoszt jelenti, tehát a jó helyen alkalmazott Isten beszédét jelenti. So The word of God most often is is, uh, is brought with the with the term logos, but the the, the term rhema means and the logos applied in the right way at the right time. So that helps us to understand in what sense is the word of God a sword. Um, gondoljatok bele egy katona, aki megtanul vívni. Amikor egy adott helyzetbe kerül, akkor elő kell vennie az összes tudását, hogy a megfelelő technikát alkalmaz egy adott pillanatban. But in a real life combat they need to uh, use all their knowledge and try to figure out the, which particular move they use in that particular situation. Ha így szúrnak, akkor hogy lépjék és hogyan mozduják? If they come at me with this movement, what is my defense? What steps do I take? Hiába van kardod? So sosem tanultad meg használni. Uh, you're önvédelemre having a sword if you never learn to use it, it's totally in vain. Még se fogod tudni használni. You cannot even defend yourself. Tehát a Biblia nem úgy Isten kardja vagy a lélek kardja, hogy a nyakunkba akasztjuk mint valami amulettet és megvéd minket. So the Bible is not the word of God protecting us as a sword in the sense that you put it in, uh, around your neck and somehow will, uh, magically protect you. Nem attól véd meg. That's not the, its, it's defense. Tudod, hogy, hogy But you, you can use helyzetben. it well in defense when you know how and what to apply off that in that particular situation. Ezért kell az igét that's why you need to study the Word of God. And by the way, hétfő that's hétfő why we study the Word from Gondoljátok bele, hogy Jézus milyen mestere volt ennek. Think of what a great master Jesus was of this art. Emlékezettek vissza, mondjuk, mikor János négyben olvastuk a kísértését Jézusnak, hogy a sántán kísértette Jézus. In metaphor as we read about uh, the enemy uh, tempting Jesus. Hányszor olvastátok már az öt mózást. Olvastátok már az How many öt mózást? olvastuk Most öt have. Kinek tűnt föl az, hogy az öt mózesben van az az igevers, hogy nem engedi, hogy a lábadat a kőbe ne. Senkinek. Senkinek. Ez nincs benne. benne. Te... Az, hogy nem csak ennyire kenyéről, kenyéről az ember dehát az is lehet az, hogy nevisz meg a neviszter meg a lábadat kölbe, mikor esik le. De ez benne van az öt működésben. Okay, okay, so how many how many of you noticed in the Deuteronomy that he will not allow you to hit your uh, your feet uh, to the rocks? A, a, a köű példát is. Well, you can use this example ki, of the rocks. Ki, kinek kinek tűnt föl? How many Én elolvasom a Bibliát és egy adott helyzetben nem mindig tudom, hogy na most ezt az igévársat itt használjam. De Jézus tudta. But Jesus knew. Amikor az ellenség megkísértette valahogy, tud. Tudod, tud, hogy melyik ige verset mondja, hogy hatékonyan visszaverje a támadást. actually vagy nem tudom, emlékeztek arra, amikor mondjuk a Máté 22-ben a feltámadást vitatták vele ott a farizeusok meg a szadduceusok. És meg akarták győzni ott egymást, hogy most van-e feltámadás vagy nincsen? És Jézus ott nagyon röviden elintézte azzal, hogy hát nem is ismeritek se Isten igéjét, se az ő erejének hatalmát. You're mert azt mondta Isten Mózesnek, mert megmondta ott az égő bokornál, hogy én uh, vagyok az Ábrahám Ábrahámizsák Isten. Because didn't God tell uh, Moses to at the burning Zsákot bush, that I'm I'm the God of Mo of Abraham, Isaac and Jacob? Igen. És utána meg azt is mondja az ige, hogy Isten nem a, a halottaknak az Isten, hanem az élőknek az Istenem. Tehát már ott Mózesnek megmondta tulajdonképpen Isten, hogy van fel támadás. So in Mert ezeknek a ősatjáknak ő akkor az Istene volt, és akkor már azok az ősatják halottak voltak, de Biztos, hogy feltámadtak mert különben nem mondta volna Isten azt, hogy most vagyok az Istenük, mert ő nem a holtaknak az Istenek. This gondoljatok arra, amikor a kalásztépés miatt meg akarták kövezni Jézust és a tanítványokat és ő előhozta. Davidnak az esetét, hogy hogyan ették meg a templomból a szent I think about it when they wanted to give a hard time to Jesus and his disciples for for uh, picking the uh, the grain on on a Sabbath, and Jesus again went back to old Testament, old Testament stories of David. Jézus úgy néz ki, hogy tudta használni az igét. Tudta, so, hogy mikor, mit mondjon. És Isten erre bátorít bennünket, hogy tanuljuk meg használni az igét. De honnan tudja egy katona, hogy hogyan fogják megszúrni a csatamezőm. How will a soldier know which direction the enemy sword will come at them? Hát konkrétan nem tudja, mert ha tudná, akkor csak azt az egy mozdulatot tanulná meg, ahogy azt ki lehet védeni. You don't know exactly what to expect. Otherwise, you would just prepare for that one particular scene, that one particular move, how to defend against that. De így akkor kell, ismernie kell a különböző mozdulatokat, hogy azt a helyén valót alkalmaz samikor a csatába kerül. But they have to train overall in the different situations and moves so that they know which one to use when they are in the battle. És uh, hápontáról van szó az igével is. That's exactly what it what it means when it comes to the word of God. Hogyan lehetünk ismerősek így az igében? How can we know the scriptures? Hát gyakorlatoznunk kell, benne olvasnunk kell azt. You need to practice. We need to read meditálnunk kell az ige felett, elgondolkodni, Meditate imádkozni, upon the word, think egy díges sakas fölött, hogy az úr mutassa meg, hogy mi az értelme, mit akarott mondani. The Lord will show us what the meaning of the passage is, what He wants to say. Mindenkinek meg kell tanulni az igét tanulmányozni. Everyone needs to learn how to study the scriptures. Saját magadnak is, de tanulmányozhatod az igét így közösen a gyülekezetben, both ahogy most is tesszük. Both for yourself, as well as studying here, as we do now. De hogy ezeket így tanuljuk és tanulmányozuk, elréltjük a szívünkbe, megtanuljuk azt kibűrről egy egész arsenal ott fog mögöttünk állni, amiből majd tudjuk előhozni azt, amire éppen szükség van egy adott helyzetben. But as we're diligent in training in the world, as the overall, we we'll basically have an entire arsenal of armor of weapons that we can then go to and use the right one at the, at the given time. Ez nagyon fontos. Which is very important is adott helyzetben nyilván. Igen, you, you, you use that at the given situation. Vers minden és könyörgéssel imádkozva minden időben a lélek által. Praying always with all prayer and supplication in the spirit. Nem mindig a szellemi fegyverek közé venni. They don't always put this uh, together with the spiritual armor. Uh, és konkrétan ez nem is egy fegyver, nem. And this is not actually one part, one piece of the armor. Hanem ezeknek a fegyvereknek az alkalmazása. It's the of the sum total of the armor. A Isten igazsága, Ige-igazsága a God's És ezt alkalmazni az imátságon keresztül tudod az életedben. Olyan ez, mint hogyha lenne egy katona aki erős mert már edzett sokat rajta van a fegyverzet de mégse csinál semmi without this valaki nem imádkozik. without this without prayer it would be as, as having a soldier who is trained and muscular in itself, so strong enough he even has the armor on him but he's not using it Tehát meg tudná védeni magát de nem emeli föl a pajzsot he tudja hogy kellene kivédeni de nem veszi föl a knows how to counteract that move but he never pulls out the sword tudja hogy üdvössége van tudja hogy biztos jövője van de Engedi, hogy fejbe verjék. Az imácsággal tudod mindezt a fegyverzetet működtetni az életedbe, használni, alkalmazni az It life kell, hogy erős legyél Az Úr hatalmas erejében nem a sajátodban. In, in the power of God's might, not, a, not your own strength. Kell, hogy ismerd Isten igéjét, az ő igazságait, igérettei. You know God's truth, his, his promises. És kell, hogy azokat alkalmazd is imádságban. And tudsz megállni a mindennapi életben. That's how you can életben. stand in your everyday Christian walk. Most Hát ki lehet találni, hogy akkor melyik az a három terület, amit az ellenség leginkább támad egy keresztény ember életében. In light of this, you can easily figure out which is the area the enemy will attack the most in a Christian's life. Hát ez a három. These three ne Isten erejébe bízza saját Don't van. rely upon the power of God, but trust in your own strength. sokszor már csak akkor bízunk Isten erejébe, amikor a miénk hiáfoly. As told, we only resort to God's power once we realize our failure. A másik legnagyobb támadási terület Isten igéje. Second uh, area of is the word of God. Ne olvasd, don't, ne read, ismerd, don't know it, ne gondolkodj fölöttel. Don't meditate on it. Ne tanulmányozz. Biblia órára el ne menj. És meg ne tanulj egy verset sem. Ever, Mert ez nem is Isten beszéde. És mindenféle verzióba, csak hogy lényeg az, hogy távol tartson. And e have all, all, versions of lies, basically, to keep you away from the word. És természetesen a harmadik legjobban támadott terület. az course, imádság. Areas Mert hogyha már erős is vagy, meg még rajtad is van az e, e, fegyverzet fel nem már, már a kezed, Ugyan, miért is tennéd? Ezért strong minden says. olyan terület, ami az imádsággal kapcsolatos szintén támadás alatt van. every area that has to do with prayer you can, you can expect to be under attack és ez mindig az a egyéni keresztény életre, is true for an individual life. mennyivel igazabb ez gyülekezeti szinten, but how much more is this true at the level of church? ezek azok a dolgok, aminek az útjában a legtöbb akadályt görgeti az these Ő tudja, hogy ezek fontosak. these are és the the mi? what about us? Atyám, kérünk téged, hogy segíts nekünk bízni te benned a te igaz beszédeidben. És megvalljuk neked azt, hogy bénák gyengék vagyunk, szerencsétlenek. Mondjuk neked ez nem újdonság, csak inkább nekünk az szokott lenni. Which is nothing new for you, but we are shocked by this again and again. Csak kérünk téged, atyám, hogy segíts nekünk, hogy azokat a pánik meg uh, káosz helyzeteket, amit az ellenség próbál az életünkben nap mint nap előhozni azokat hagy tudjuk a tekezetbe letenni hogy tudjunk meríteni a Te hatalmas erődből. Hadd legyen a Te igéd, igazsága, ami átszövi az életünket, a gondolkodásunkat, a cselekedeteinket. May the truth of your word to reconnect our, our deeds and our and our thoughts, our words. Segíts nekünk, Uram, úgy gondolkodni, ahogyan Te gondolkodol, may, figyelembe véve minden szellemi dolgot. May we think as you do, considering all the spiritual things. Kérünk téged, hogy taníts bennünket imádkozni. Help us to pray. Taníts bennünket arra, hogy hogyan tudunk előre haladni, miközben veled vagyunk kapcsolatban. taníts bennünket, uram, külön-külön és együttesen is imádkozni. Teach us azt, hogy egyetlen módja annak, hogy a gyülekezet megálljon abban a csatában, amit így a világ nyomásaként ránk nehezedik, az az, hogyha összekapcsoljuk a hitünknek a pajsait, és együttesen, közösen a térdünkön előre haladva bízunk te benned, és a Te ígéreteidben. itt It akarjuk megvallani azt, hogy hisszük azt, hogy te az az örökkévaló, minden ható, mindenütt jelenlévő Isten vagy, akinek mondod magadat az igében. És hisszük azt, Uram, hogy Te vagy az, aki képes vagy üdvözíteni mindazokat, akik hozzád jönnek. Hiszuk azt, hogy szeretsz bennünket és örökkévaló szeretettel vagy felünk nap mint nap. We that love us with an love day És tudjuk azt, hogy csodálatos terveid vannak nekünk nap mint nap és az örökkévalóságban. as as Segíts uram nekünk a ígéreteidet elrejteni a szívünkben. Help us Lord to hide your promises in our hearts örömet, amilyen a te üdvösségedből és a te jelenlétedből fakad. And the joy that comes from your and your köszönjük, hogy téged érdekel az, hogy hogyan élünk nap mint nap. You, you're in how we live day by day. És köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy veled legyünk itt is, és majd ott is. Köszönjük neked, Uram. Thank you, you, you, Thank you Lord. Amen. Amen.